Böklenc Besorolása 4x-es osztály A böklenc Európa hegyvidékeinek lakója. Megtermett, szürkés lila színű, hajlott hátú lény, négy ujjú lábai szélesek. Hosszú hegyes szarvát előszeretettel használja, lévén igen agresszív természetű. Néha tanulj lehetünk, amint egy hegyitról, Böklencet próbál szelidíteni. Az e féle kísérlet többnyire kudarccal végződik, ezért gyakori látvány a böklenc ejtette sebekkel borított troll. Az őrült böklenc szarv, mely sok varázs főzett hozzávalója, méregdrága termék, hiszen a szarvat igen nehéz megszerezni. A böklenc bőre még a sárkányénál is ellenállóbb, a legtöbb bűbáj lepattan róla.